Franks se vracel do svého ukrytu, když se ho zmocnil pocit, že ho někdo sleduje. To bylo nečekané. Tunel se používal zřídka kdy. Nebyly tu kamery. Se starými průchody z období před občanskou válkou, tajnými tunely z dob studené války mezi různými federálními budovami, a systémem metra měl Washington velmi rozsáhlé a nepřehledné podzemí. Obrovskému světu pod Manhattanem se to nemohlo rovnat, Franks tam zabíjením různých monster strávil týdny, ale i pod Washingtonem se dalo dobře zmizet. Jen jste museli vědět, které dveře vykopnout a kterých zátara prorazit, a dokázat zadržet dech na dost dlouho, abyste se dostali do zaplavených oblastí. Franksovi temná místa připadala výjimečně pohodlná. Celé éony strávil v tom nejtemnějším ze všech. Proto také věděl, že ho sledují. Franks se v údržbářském tunelu zastavil. Pokud by pokračoval, našli by roštípaná prkna v místech, kde se probůral do starého skladu střelného prachu. Objevili by jeho zásoby. Nezahazoval se s otravnými trpaslíky, jen aby o pár dní později o všechno užitečné vybavení přišel. Musel zjistit, jak ho sledují, zarazit to, vyzvednout si své věci a zmizet. Pokud ho monitorovali, patrně už za ním i někoho poslali. Místo, aby na další křižovatce zabočil doprava ke své skrýši, zahnul Frank doleva k tunelům metra. Stěny tu byly cihlové, podlaha vlhká. Kolem nohou se mu hemžily krysy. Stále měl pocit, že se na něj někdo dívá. Jak mě sledují? Použil všechna možná protiopatření proti nadpřirozeným silám. Pod nemocničním oblečením nosil náhrdelník se spoustou magických přívězků a ochran proti všem zaměřovacím schopnostem, na které si dokázal vzpomenout. Fixem si popsal tělo znaky, které zmatou každého věžce. Muselo jít o něco neviditelného. Franks se zastavil a naslouchal. Bylo tu rachocení vlaků, hvízdání vzduchu pumpovaného do ventilace a hukot vysokého napětí. Franks vzhlédl. Nad hlavou se mu táhl elektrický kabel. Když se na něj Franks podíval, jeho zvuk se téměř nepostřehnutelně změnil. Hm! Natáhl se, chytil kabel a vyrval ho ze stropu. Světla v tunelu zhasla, ale úplná tma nenastala, protože mu teď nad hlavou vysela koule ze světel mlhy. Franks už bludičky viděl a tohle nebyly přízračné fej odsouzené k bloudění světem. Mělo to neohrabaný lidský podpis, obsahovalo to kletbu fej, jen se tu plně nerozvinula. Vypadni odsud! A do prděle, vyhrkla koule mužským hlasem. Franks mě našel! Blikla a zmizela. Franks jen zavrtěl hlavou. I někdo tak zkušený jako on občas narazil na něco nového. Face oblibou proklínali lidi, obvykle přišli o svá těla a mysli, ale u tohohle měl pocit, že tělo někde má a to někde asi bude v STFU. Se třásil pro následovatele, ale sledoval ho dost dlouho, aby se k němu blížily další problémy. Frank pokračoval dál. V podzemí se zvuky nesly odlišně. Zaslechl několik rychlých ran a něčí boty na kovovém roštu. Někde utíkal a přibližoval se. Jeho prvním instinktem bylo zůstat a bojovat s tím, koho na něj poslali, ale tím by ničeho nedosáhl. Musel myslet na misi a když tady zemře, nemezi s tím nezastaví. Poslal vládě ultimátum. Teď se potřeboval spojit s Majersem. Vlaky byly hlasitější, cítil změny tlaku vzduchu, když projížděli. Na konci údržbářského koridoru byly dveře. Frank si je vykopl. Pár funkčních světel odhalilo velkou rozestavěnou místnost plnou lešení a žebříků. Cedule na zdi hlásila, že výstavba nové zastávky metra je dočasně pozastavena kvůli problémům s financováním. Bylo tu několik dalších dveří, mohli však vést do slepých uliček. Viděl i schodiště mířící na ulici. Brána byla zamčená na řetěz, ale ten by klidně přetrhal. Franks se vydal k okraji nástupiště. Mohl jít nahoru, kde se asi na střechách právě rozmistovali ostřelovači. Se skočit dolů sledovat koleje a dál sebou táhnout pronásledovatele, nebo se prostě vypořádat s tím, co po něm šlo, a pak se vrátit cestou, kterou přišel. Když o tom přemýšlel takhle, Frank směl glock na těle zajištěný elastickým páskem. Vytáhl ho a vracel se zpátky. Kroky se zastavily. Jeho pronásledovatel se teď pohyboval velmi potichu. Snažil se k němu připlížit. Namířil pistoly na vyražené dveře a čekal. Ať už to byl kdokoliv, musel poznat, že je na něj připravený. Jeho pronásledovatel byl zkušený. Chci si jen promluvit, Franksi. Byla to žena. Zajímavé. Mluv. Podívej, nemáme moc času. Na cestě jsou posily. Jednorožec. Strykn nařídil, že tě máme zabít. Hodně štěstí. Vím, že je zatím něco víc. Postřílel si všechny ty lidi a vyhodil do povětří budovu UPKM. Sem nevinej. Tak kdo to byl? Pokud by byla loajální ke Stryknovi, rovnou by začala střílet. Mohlo tedy jít o dalšího potenciálního spojence. Nebo ho možná zdržovala, než dorazí posily. Stryknuly -li lidi, dlouhá pauza, když nad tím přemýšlela. Máš důkaz? Zatím ne. Měl jeden z nich krev, co je cítit po žvíkačkách a pavučinách? Zeptej se, šéfa. Když půjdeš nahoru a vzdáš se, nedokážeme tě zastavit. Můžeš u PKM povědět svoji verzi a nechat ať to vyřeší. Když zkusíš utéct, budeme tě pronásledovat. Zkus bojovat a my budeme bojovat. Rizkovala vykouknutí přes roh a rychle se stáhla zpět. Měla zrzavé vlasy. Nenoď nás k tomu. Frank četl hlášení o Copper Lake a následném vyšetřování. Tušil, že to přežila a jeho podezření se potvrdilo, když se do boje proti Nachtmárovi zapojil zrzavý vlkodlak. Já vím, kdo jsi. Pak víš, že tě dokážu zabít, když budu muset. Franks si otvrkl. Vlkodlaci byli tak nafoukaní. Na světě existoval jen jeden vlkodlak, kterého by Franks považoval za dobrého soupeře. Jak se má přítel? Já vlastně nevím. Mluvili jsme spolu bevegas asi minutu. Dost mě zaměstnává smluvní otroctví u jednoho tyrana. Poslouchej, Franksi, já tě zabít nechci, ale nedovolím, abys ublížil mému týmu. Oni jen chtějí výjimku z fonasilu, aby už nemuseli žít ve strachu. Když tu budeš až dorazí, tak tě sejmou. Tohle je tvoje poslední šance se vzdát. Slyšel další kroky. Vlkodlačice říkala pravdu. Přestože by bylo uspokojivé usměrnit jednorožce a připravit ho o zdroje, Primární cíl mise měl přednost. Půjde nahoru, ale ne, aby se vzdal. Strikn obnavil projekt Nemezis, řekl Franks, když zamířil ke schodům. Musí být zastaven. U brány zůstal stát. Řetěz vibroval a nemohl za to projíždějící vlak. Blížilo se něco obrovského. Sakra, bed dolů posílá macka, zmysl tam tlt. Tolik k cestě nahoru. Franks zamířil k dalším servisním dveřím. Podle hluku dorazila zrzová velkodlačici společnost. Poslal kulku do zdi, aby je přinutil trochu zpomalit. Postavit se všem v otevřeném prostoru by byla pitomost. Potřeboval zúžené místo, aby se s nimi vypořádal po zvládnutelných skupinkách sáhl na kouli u dveří, pokrýval ji led. Takový náhlý pokles teploty obvykle znamenal, že něco nadpřirozeného sbírá energii ze vzduchu, aby se mohlo materializovat. Člověka by zaplavil instinktivní strach. Frank si jen podrážděně vyfoukl o Blackpáry. Tohle byl jeden z problémů, když máte co dočinění s STFU byla samé překvapení. Na uši mu zaútočilo zakvílení. Všude kolem z podlahy vylétaly přízračné postavy. Jejich zoufalství jim propůjčovalo polohmotnou formu. Světélkující duchové ječely a natahovaly po něm život vysávající spáry. páry. Na kůži se objevily škrábance. Byly to jen vybledlé a pokroucené podoby smrtelníků, kterými kdysi bývali. Jejich duše uvízly v tomto světě kvůli nevyřešené újmě. Duchové se mu obvykle vyhýbali, ale teď je něco nutilo k útoku. Byly jich tucty, obklopili ho ze všech stran ve smrtícím obětí. Frank se zaplavila svítící mlha. Samotní duchové byli slabí, ale tolik zahořklých duchů v sobě mělo dost zloby, aby z lidského těla vyrvali teplo, stejně jako piraně maso. Spektrální drápy se zatínaly do jeho duše a pokoušeli se ji vytrhnout. Cítil v hlavě jejich myšlenky. Bývaly to zabití otroci, dělníci uvěznění v závalech, ztracené děti a zavražděné prostitutky ale teď z nich zůstala jen torza, která žárlila na živé. Chtěli, aby se cítil stejně mizerně jako oni. Neměli nejmenší tušení. Táhněte, zavrčel Franks. Otevřel svou mysl a postil je dovnitř. Stačila jediná vteřina, kdy duchové spatřili skutečné mučení a s křikem utekli do tmy. Tvor, který je vyvolal, je nemohl vyděsit víc než Franks. Duchové se stáhly. Mlha klesla k zemi a rozplynula se. Sraby! Franks vykopl zamrzlé dveře. Muž bez očí se ho pokusil přetáhnout kladivem. Franks uskočil stranou a kladivo vyrvalo ku zdi. Stvoření vypadalo jako člověk, ale na místě očí zeli jen černé díry. Znovu se na něj vrhlo, bojovně zařvalo. Franks klidně zvedl Glock a udělal tomu v čele třetí temnou díru. Než monstrum s padlo, od vlkodlačiny pozice přišla střelba. Franks zapadl za hromadu prken, broky se zerly do dřeva. Přidali se k ní další dva střelci, jeden měl útočnou pušku. Frank se pokropili třísky, když jeho úkrytem proletěly těžší kulky. Frank se zvedl a opětoval palbu, ustupoval hlouběji do staveniště. Z rohu vyšel menší muž v teplákové soupravě a naslepo jeho směrem poslal dávku ze samopalu. Frank mu do hrudi nasázel dvě dobře mířené kulky a složil ho. Prchající duchové zborově zakvíleli. Musel to být on, kdo je vyvolal. Dobře mu tak. Dostal se ke sloupu, který se tvářil, že by mu mohl poskytnout slušný úkryt. Dlaždice vedle jeho hlavy se roztříštěla ve chvíli, kdy se k němu dostal. Ten s puškou byl rychlý. Zahlédl zrzavé vlasy, jak se mu vlkodlačice snažila vpadnout do boku, střelec s puškou je však kryl příliš dobře, aby na ní Franks mohl vystřelit. Jenže Franks už po světě chodil hodně dlouho. Dostal se do tolika přestřelek, že si ani na všechny nepamatoval. Začal, když bylo v módě vytváření řad a salvy z mušket. Účastnil se přestřelek prakticky od doby, co lidé ten koncept vymysleli. V přestřelce šlo hlavně o úhly. Bylo to vážně snadné. Musel být tam, kde nebudou kulky soupeřů, zatímco se sám pokoušel dostat do pozice, odkud je bude moct střelit jako první. Analýza místnosti a všech možných přístupových cest mu zabrala jen vteřinu. Franks pomalu couval, udržoval sloup mezi sebou a střelcem, zatímco pistolí mířil na místo, odkud přejde vlkodlačice. Franks byl v podobných chvílích stejně klidný jako instalatér, co protahuje ucpaný odpad. – na stůj! – vykřikl střelec. Pochopil, na co se Franks chystá. – Příliš pozdě. Vlkodlačice byla mladá a netrpělivá. Vyběhla brkovnici zapřenou o rameno, úplně se Franksovi odkryla. Měl ji přímo na mužce, ale než by je zabil, Střelil ji nejdřív do pravé ruky, uhnul a pak ještě do levé. Upustila brkovnici a vykřikla bolestí. Nepřetrpěl celý rozhovor, aby pak zabil osobu, které právě předal cené informace. Earl Herbinger se asi bude vstekat, že mu postřelil přítelkyni. Ať si trhne! Franks využil příležitost a stáhl se hlouběji do stanice, kde ho zakrývaly zavěšené igelitové plachty. Dunivé kroky se přibližovaly. Věc, kterou vlkodlačice nazvala macek, dorazila. Na schodiště už neviděl, ale slyšel, jak rozrazila kovovou bránu. Rozbaznout věci rozmáznout je dobře. Ta bytost měla výjimečně hluboký hlas. Zlá věc šla tudy, macku. Běž po něm, nařídil střelec. To on tomu velel. Franks si v duchu udělal poznámku, že má řídícího agenta ten co se naskytne příležitost. Monstra nebyla tak nebezpečná, když je nikdo neřídil. Zem se otřásla, když obrovská stvůra vyrazila jeho směrem. Hrvala plachty, srážela lešení. Ať už to bylo cokoliv, vážilo to minimálně tunu a navíc si to přivedlo lidskou výpomoc. Franks se nemohl dovolit, aby to uvízl. Směrem, kterým ustupoval, nebylo moc světel a většina tvorů ve tmě neviděla tak dobře jako on. Franks se otočil a utíkal hlouběji do bludiště rozestavěné stanice. Muž bez očí do něj narazil z boku. Proletěli stěnou z překližky a dopadly v oblaku prachu. Monstrum bylo nahoře, vší vahou tlačilo Franksovi na hrudník. Kladivo se zvedlo. Franks se ho pokusil zablokovat rukou, bylo však příliš pozdě a kladivo udeřilo, Roztrhlo mu předloktí. Bolelo to, ale Franks ten pocit ignoroval. Bez oky mož vrčel jako zvíře. Z díry v čele vytékala krev. Kladivo se chystalo znovu udeřit. Franks zvedl Glock a vypálil. Monstrum sebou trhlo a kladivo jen škráblo Franksovu lebku, strhlo mu ku skalpu. Monstrum druhou rukou chytilo pistoli a tlačilo ji stranou. Mělo děsnou sílu. Franks ho chytil za zápěstí, přetahovali se, kladivo se Franksovi míhalo před očima. Na kovové hlavice byly krví přilepené jeho vlasy. Ta věc už Frank se začínala štvát. Franks monstrum kousnul do ruky. Nešlo ale o pouhé kousnutí. On se do ní zahryzl až na kost. Do pusy se mu nahrnula krev. Monstrum se pokoušelo vytrhnout, ale Frank ho držel pevně. A co bylo důležitější, znehybnil mu paži se zbraní a sám mohl náhle volnou rukou sáhnout prozavírací nůž za opaskem. Otevřel Emersna a zarazil ho monstru hluboko do boku. Nevěděl, jestli ta věc má ledviny, ale pokud ano, právě o jednu přišla. Trhal nožem vzhůru, dokud nenarazil na žebra, pak podél nich protáhl nůž dopředu a vyvrhl té věci vnitřnosti. Franks prořízl všechno. Zoufalé monstrum pustilo ruku z pistolí, takže mu Franks přitiskl hlaveň k hrudi a vystřelil Výstřel šel tak zblízka, že vybuchující plyny ještě víc poškodili měkou tkání. Přetlak vytlačil z rány po noži další krev. Zvedl hlaveň gloku k jeho srdci a plícím a vypálil několik dalších ran. Tohle už mu ublížilo. Monstrum z něj spadlo, chrčelo a sténalo, pumpovalo na igelit krev. Franks se odkulil a co nejrychleji vstal. Hřbetem ruky si vytřel trochu krve z očí, aby viděl. Podle rachotu se k němu macek rychle přibližoval, ale Franks už s tímhle parchantem nechtěl bojovat znovu, tak zvedl nohu a dupnul bez okému muži na hlavu, až mu rozmáčkl lepku. Obří tvor se blížil příliš rychle na to, aby mu mohl utéct. Franks naslouchal rachotu, Odhadoval nejpravděpodobnější trasu a pak klidně ustoupil stranou. Přesně nevěděl, proti čemu stojí, ale pro boj s něčím tak velkým platila jistá nepsaná pravidla. V prvé řadě držet se tomu z cesty. Využil příležitosti k taktickému přebytí zbraně, schoval si poloprázdný zásobník a zarazil do glokanoví. Řev blížícího se monstre otřásl pod zemkou. Franks se podíval na desetimilimetrovou pistoli ve své ruce. Bude potřebovat větší zbraň. Další lešení se rozpadlo a zavěšená světla se rozhoupala, když kolem proběhl macek. Tlustá šedá kůže, dlouhé černé chlupy, přibližně humanoidní postava a skutečnost, že měl na výšku dva a půl metru, Franksovi prozradili, že má co dočinění se zlobrem. Setrvačnost ho nesla dál do stanice, něčil vše, co mu stálo v cestě. Frank ho nechal řádit. Za ním šli lidé v kondici a s agresivními výrazy, takže šlo asi o operativce STFU. Na sobě měli civilní oblečení, ale přinesli si dlouhé zbraně. Přesný druh nedokázal odhadnout, protože na nich zapnuli namontované baterky. Potřeboval větší zbraň a oni mu je nápomocně přinesli. Pohybovali se rychle, přikrčení, zbraně zapřené o rameno a připravené, ale je docela snadné mít klapky na očích, když se soustředíte na řádícího děsivého zlobra před sebou. První muž Frank se ani neviděl, když přímo za ním vylezl z úkrytu. Franks mu zarazil Emersona do zátelku a zakroutil s ním už nechal v lepce, aby mohl oběma rukama chytit zbraň. Otočil se a zamířil na první baterku. Druhý muž zemřel o půl vteřiny později. Třetí a poslední měl čas se otočit a zaútočit, ale jeho výstřel Frank se minul o několik centimetrů. Frank to s ním skoncoval dvěma desetimilimetrovými náboji. Přicházeli další lidé, ale on už získal, co potřeboval. Franks ustoupil, když ostatní zareagovali a zahájili palbu na jeho pozici. Franks zastrčil Glock za opasek a muži, kterého bodl do páteře, sebral karabinu M4. Mít víc času vrátil by se pro Emersona. Byl to dobrý nouš. Zlobrovy došlo, že zaběhl příliš daleko. otočil se a valil se zpět. Paže měl tak dlouhé, že klouby prstů málem vláčel po podlaze. Jako ponče nosil velkou modrou deku s dírou uprostřed. Když uviděl Frank se přimhouřil rudé oči. Rozmáznout zlý věci. Dostat les věc do kapsy, že nebýt monstru. Lovci už macka nelo pak uviděl bez okého muže. Zlověc rozbít pak Vymlátil jsem z něj duši. Namířil na zlobra ukradenou pošku. Ten zvedl obrovskou pracku, aby si zaštítil oči před oslepujícím světlem baterky. Frank přepnul na plný automat a vyprázdnil do monstra zásobník nábojů 5,56. Zlobří kůže byla pevná, ale ne zas tak pevná a několik vysokorychlostních střel prošlo skrz. Monstrum zavilo bolestí a zautočilo. Zbraň cvakla na prázdno. Zlobr byl skoro u něj. podivou tvář měl svraštěnou, mžoural kvůli jasnému světlu. Franks dostal nápad, rychle karabinu položil na pracovní stůl, aby světlo dál mířilo na zlobr a ustoupil stranou. Jistě, soustředil se na světlo. Zlobr přerazil lavici a pak prorazil i zeď za ní a vběhl na nástupiště. Operativci STFU mu uskakovali z cesty, aby je nerozmačkal. Zlobr zakopl a upadl kutálel se staveništěm. Slyšel rechocení příjíždějícího vlaku. Na stěnách narůstaly stíny od jeho světel. Franks dostal další nápad, ale bude ho muset správně načasovat. Vytáhl pistoly, prošel zlobrem Lobrem proraženou dírou a zahájil palbu na vojáky. Někteří padli k zemi, další se běželi schovat. Zlobr vstával. Frank zahlédl na zemi dlouhý řetěz a si sem doletěl od rozražené brány. Rozběhl se, střílel, dokud závěr nezůstal otevřený a pak glok zahodil. Bez pomalení se ohnul a sebral řetěz. Držel ho oběma rukama, když doběhl ke zvedajícímu se zlobrovi, který k němu pořád stál zády. Přehodil mu řetěz přes masivní hlavu a vší silou s ním trhnul. Zlobr se zmítal, jak ho Franks zdusil. Jenže on ho zabít nechtěl, ještě ne. Nejdřív potřeboval obrovský živý štít. Franks se zlobrovi zezadu zapřel o koleno, dál tahal za řetěz a natáčel ho, dokud nestál mezi ním a střelci. Nestřílejte, zakřičela nějaká žena. Buď pochopila, že Franks bude za tři vteřiny stát před spoustou nevinných lidí, nebo nechtěla zranit svého zlabra. Nestřílejte! Pár operativců STFU ji neposlechlo a začalo střílet. Kolem se hvízdali kulky, ale většina jich narazila do zmítající se bestie před ním. Ohlédl se. Vlak už to skoro byl. Frank stáhl vzdorujícího zlobra k okraji nástupiště. Zlobrova síla moc neznamenala, když ho dusil a střílela do něj banda kreténů. Výtr, když se vlak prohnal kolem, Frank zahlédl spoustu překvapených cestujících, kteří se oknem dívali na zlobra, ale první pravidla UPKM o utajení teď nebyl jeho problém. Zaměstnávala ho matematika jel přibližně rychlostí 60 km za hodinu. I s jeho nadlidskými reflexy to bude těsné. Většina vojáků z STFU přestala střílet, když se jejich zapadlé místo změnilo v tunel plný nevinných lidí, ale ne všichni. Do vozu metra zabubnovaly kulky. Okna se rozbila. Malá mavovlasá žena vzala střelce po hlavě cihlou a pak to došlo všem. Jenže Franks už pustil řetěz a vrhal se ze strany na jedoucí vlak. Ramenem narazil do poškozeného okna a proletěl skrz. Vlak jel velmi rychle. Franks neměl setrvačnost, která by se s ním mohla srovnat. Fyzika byla nemilosrdná mrcha. Franks proletěl v nitřkém vagónu. Hliníkové tyče se lámaly. Plechy se kolem něj prhnuli, když narazil do zadní stěny. Náraz bolel tak moc, že se to dostalo dokonce i na Franksovu stupnici. Chvíli tam ležel, hodnotil škody. Spousta cév popraskala a utrpěl několik hlubokých škrábanců, ale krev z něj nikde nestříkala. Měl několik menších fraktur ale zlomené kosti z něj netrčely. Vlak se stále pohyboval. Řidič asi zahlédl zlobra a v žádném případě se nechystal zastavit dřív než na další zastávce. Sedělo tu několik lidí nebo se choulilo na podlaze a zíralo na něj strachem vytřeštěnýma očima. Jen díky čerému štěstí a skutečnosti, že vagon nebyl narvaný, nikoho z nich nesmetl. Franks si ubližování civilistů nijak neužíval, ale ve skutečnosti bylo nejhorším problémem spojeným s náhodným zrněním civilistů papírování navíc a to v dané situaci nehrozilo. Franks se s heknutím zvedl na nohy, přitom se z něj sesypala spousta rozbitého skla. Jsi v pohodě, kamaráde? zeptal se ho bázlivě starší muž. Nemocniční oblečení bylo rozervané na cáry a nasáklé krví. Vypadám v pohodě. Tu sakre ani náhodou. Ozval se křik. Přicházel ze zadu od posledního vagónu. Franks se podíval oknem a uviděl, jak lidé uvnitř rychle ustupují od zadních dveří. Zahlédl zrzavou chlupatou paži šátrající v rozbitém okně. Je hlava. Frank s násilím otevřel dveře a prošel chvějícím se gumovým spojem do dalšího vagonu. Lidé uvnitř se tlačili na dveře, snažili se utéct, ale Frank se dveřmi prostě odstrčil a razil si cestu tlačenicí. Udělejte mi místo. Kerkonenová se proměnila. To bylo rychlé. Musela za nimi běžet a naskočit na zadní vagón. Vlkodlačice se snažila dostat přes zadní dveře. Její končetiny se prodloužily, pohyby měla ladné a silné a celé tělo pokrývala rudá srst. Měla jako břitva ostré drápy a dlouhou tlamu plnou špičatých bílých zubů. Její zvířecí podoba by asi ostatní lidi zastrašila, ale Franks si dobré souboje užíval. Protáhla se z krsa, mířila k němu. Někteří lidé se krčili na podlaze, ale vlkodlačice se u nich zarazila a opatrně, téměř ustrašeně každého překročila, jako by se bála, že je škrábne drápy. Na Franks se to udělalo dojem. Nikdy dřív podobné chování u vlhkodlaka neviděl. Na bezpečí civilistů jí záleželo víc než jemu. Frank zrazil poslední zbytky ustupujícího davu stranou. Kerkonenová ho viděla přicházet, přikrčila se a roztáhla paže. Drápy téměř dosáhla na obě stěny poskakujícího vozu metra. Ty drápy by mohly být problém. Pokud má uniknout, musí v sobě udržet všechny vnitřnosti. I slabý vlkodlak byl potenciálně smrtící a tahle mu jako slabá nepřipadala. Jeden z pasažérů na sedadle zapomněl tašku s notebookem. Franks popadl popruh a ohnal se notebookem jako řemdihem. Zasáhl vlkodlačici do čumák. Ještě by to jednou zopakoval, ale levný najlon povolil a připravil ho a zbraně. Zacvakala čelistmi a skočila na něj, ale Frank si chytil za zápěstí a smíkl s ní ke stěně vlaku. Okno se rozbilo, ale ona se zahákla drápy na nohou održadlo a nehnula se ani opít, když se jí pokusil vystrčit ven. Rychle se otočila a sekla ho přes hrud. Jeho krev skropila stěnu. Franks zakopl o nějakého tlustěcha a upadl na sedadlo. Zrzavá velkodlačice ve vteřině seděla na něm. Zuby cvakly centimetry od jeho krku. Tlustěch zůstal uvězněný pod nimi a ječel Franksovi do ucha. Příšerně mu to lezlo na nervy. Franks kerkonenovou praštil do čumáku. Velkodlačice vyjekla a on využil příležitosti, aby ji odhodil. Dopadla na podlahu a rychle se stáhla, jako by se obávala, že by při dopadu mohla zranit nějakého člověka. Kvůli své lidskosti váhá. Nedokázala bojovat naplno, aniž by tím ohrozila nevinné. Nebýt jejího omezení možná by měla šanci. Jsi slabá. Svalil se z tlustiocha a šel po vlkodlačici. Pravým hákem zasáhl prodlouženou čelist, náraz jí trhnul hlavou do strany. Frank si hned nabral pěstí do chlupatého těla, znovu a znovu, každou ranou ji posouval k otevřeným zadním dveřím. Skočila na něj, zatěla mu drápy do ramene, ale tím se jen držela na jednom místě, zatímco ji drtil vnitřnosti na kaši. Franks do ní dál bušil, zleva, zprava, zleva, zprava, až ho boleli pěsti, krváceli mu prsty, praskali klouby a hrozilo, že mu puknou i jeho super tvrdé kosti. Velkodlačice se zhroutila na kolena, z jí kapala krev. Za chvíli zregeneruje, ale právě teď byla příliš rozlámaná, aby pokračovala. Podívala se na něj, a on v jejich očích spatřil pozoruhodnou míru lidského rozumu. Nemezis, zapamatuj si to! A s tím ji Frank vykopl z jedoucího vlaku metra. Díval se, jak se blkodlačice kutálí a poskakuje po kolejích, než ji pohltila tma. Otočil se. Cestující vyděšeně sledovali krví zbroceného obra, který právě nemilosrdně zmlátil tvora, jehož považovali za divoké zvíře. Přišel o košily, odhalený svalnatý trup pokrývali tucty krvácejících ran. Ukázal na tlustiocha, který brečel jako malé děcko. Jakou máš velikost kabátu? Kapitola osmá Nikdy dřív jsem tělo neměl. Má mysl nebyla nikdy uvězněná v mase. Svět, který jsem znal, už neexistoval. Vnímal jsem novými zmatenými smysly, zatímco o ty staré jsem okamžitě přišel. Většina mých vzpomínek ve vteřině schořela. Nic nedávalo smysl. Probudil jsem se v bolestech. Nikdy dřív jsem bolest necítil. Teď jsem se nacházel v těle s milionem přerušených nervových zakončení. Byl jsem sestavený z padesáti různých těl a cítil jsem každý řez. Dipol byl génius, ale jeho nástroje byly primitivní a všeobecná znalost anatomie je mizerná. To tělo bylo v podstatě troská. Je obrovská propast mezi dokonalostí a téměř dokonalostí a ta propast je plná akonie. I hned bych zemřel, nebýt dvou věcí. elixíru, který mé tělo nutil žít a mého tvrdohlavého odmítání se ho vzdát. Přestože jsem toho spoustu okamžitě zapomněl, stále jsem si pamatoval peklo a věděl jsem, že se tam nikdy dobrovolně nevrátím. První věc, kterou jsem kdy očima viděl, byl můj pozemský stvořitel Herdiplo. První věc, kterou jsem ušima slyšel, byl jeho triumfální výkřik. Dokázal to, byl jsem naživu. Otec si myslel, že odemkl tajemství stvoření. Místo toho padlým ukázal, jak život zničit. Kurst stál ve sprše a nechal vodu, aby ho zbavila zaschlé krve a vymila jeho z hizev. Když se Kurst vrátil z boje s Franksem, do mu všechna zranění pevně zašili, bylo pozoruhodné, jak rychle se hojila. Ostatní těla, která se pokoušel obývat, byla proti tomuto podřadná, ale to neznamenalo, že by Franksovi odpustil, že ho o ně připravil. Smrtelné pocity bolesti a potěšení, které za svou krátkou existenci zažíval, mu naopak připomínaly, o kolik toho během posledních tří let přišel. Byl rád, že Frank se ještě nezabil – protože až se znovu střetnou, využije příležitosti a pořádně mu jeho utrpení prodlouží. Vyšel ze sprchy, stále obdivoval své nové jizvy. Každičký kousek z klasy prořezal úžasnou novou cestu jeho útrobami. Každý kousek z tvrdlé tkáně vyprávěl svůj příběh. Být zraněný bylo fascinující. Zastavil se před zrcadlem a otřel z něj dlaní vlhkost. V zrcadle byla tvář. Jemu nepatřila. Neustále ho sledovali. Kamery byly dobře schované, ale prototypy zistili jejich umístění. Roboti byly mnohem chytřejší, než si doktoři mysleli. Kurs se postavil tak, aby kameře zablokoval výhled. Tvář v zrcadle patřila rudé pokroucené besteji se špičatými tesáky. Zdravím tě, mocný princi a generále zástup kurste. Jsme potěšeni, že jsi nalezl cestu na zemi. Kurst démona znal, měli téměř stejné postavení. Kurst však netušil, že si démon našel jinou cestu z pekla. Co chceš, pomyslel si kurst. Přišel jsem vyjednávat jménem svého nového pána. Komu sloužíš? Kapky vody na zrcadle se začaly hýbat. Ignorovali gravitaci, pohybovali se všemi směry, razili si cestu zbývající párou, dokud nevytvořili složitý symbol. Představoval něco hodně starého, dokonce staršího než oni. Tato síla byla považována za prastarou už v dobách před plánem, kdy stvořitel světa vnesl řád do chazu, už tu byl, přebýval na těch nejtemnějších místech. Kurst znal jeho jméno, ale nebylo radno ho vyslovovat. Nevěděl jsem, že se probral ze spánku. Nedávno mezi lidmi povstal jeden člověk, jeho bitva se starobilými otřásla časem a probudila mého pána. Od té doby se připravuje na návrat. To jeho machinace umožnili vytvoření těla, které nyní nosíš? Nepřipisuj si zásluhy za cizí dílo. Toto tělo vytvořili lidé. To on nenápadně vedl tvého pána člověka známého jako striken. On věří, že tento svět brání, ale svou snahou zastavit mého pána nám jen hraje do karet. Můj pán je potěšen, že toto tělo svou přítomností poctil někdo tak mocný jako ty. Mohla to být pravda, mohla to být kleš kurst ten pokýval hlavou. Nastal začátek konec. Brzy bude rozhodnuto o majiteli tohoto světa. Frakce sbírají síly. Ona ti nabízí místo ve své armádě. Já jeho armádu povedu. Samozřejmě. Není většího generála. Šampioni pro závěrečnou bitvu již byli vybráni. Démon se podíval na nové červené jizvy na kurstově břiše. S jedním se již bojoval. Frakce, která si za šampiona vybrala Frankse, přinutí mě toho rozhodnutí litovat. Připojí se k nám? Budu o tom přemýšlet. Kurst otřel zbývající vlhkost, smazal prastarý symbol a odešel. Jeho oficiální titul zněl speciální poradce, ale vizitka vynechávala, kdo je a o čem radí. Pod výbor kongresu pro nadpřirozené síly tu byl velmi dlouho, i když s výjimkou několika vybraných agentur o něm ve vládě slyšelo jen pár lidí. Benjamin Franklin o nich mluvil jako o učených mužích Čímž mínil tu hrstku lidí ve vedení, kteří museli čelit nepříjemným pravdám. Jejich prací bylo formulovat celkovou politiku ohledně všeho nadpřirozeného. UPKM byl jejich štít, STFU byla jejich meč. Meče a štíty byly bez mozku k ničemu. Strykn osoudil, že tato funkce připadla jemu. Jak už tomu bývalo u mužů a žen, kteří dělali ta nejtěžší rozhodnutí, většina pod výboru byla na briefingu fyziky přítomná. Prezident se k ním připojí před videokonferencí ze svého bunkru. V minutě, kdy tajná služba zjistila, že Frank se stále ve městě a prohlašuje, že došlo k porušení smlouvy, prezident prezidenta rychle přesunuli do bezpečí. Pár vysoce postavených členů tajné služby s Franksem v minulosti spolupracovalo. Věděli, čeho je Franks schopný a proto na toto téma nemínili diskutovat. Strickn si vážně užíval představu, jak prezidenta z golfového kurzu odvádí nervózní střelci, kteří chápali, jak nebezpečný Franks je, když si něco usmyslí. Pomůže to podtrhnout vážnost situace, stane se tak fyzičtějším. Dlouho měl podezření, že prezident vnímá nadpřirozené hrozby jako nějakou abstraktní akademickou záležitost, že nevidí krvavou, mysl tříštící hrůznou realitu hrozícího konce světa. Tajná skupina vedla posledních pár minut vzrušenou debatu. Mluvilo se jen o kontrole škod a jaká státní tajemství by mohl Franks prodat. Jakoby Franksovi záleželo na penězích. Strickn se dohadování zdržel. Byli to idioti. Neviděli celkový obraz. Dwayne Mayer zbýval dlouholetým účastníkem těchto schůzek. Přestože on a Strickn docházeli k velmi rozdílným záběrům, když přišlo na řešení hrozeb, Majers měl přinejmenším představu a právě z toho důvodu se Strikn postaral, aby ho dnes někdo nahradil. Připojí se k nám každou minutou, řekl jeden ze sakra. „Strikn si nebyl jistý, jak má říkat. Tajemníci? Zapisovatelé? Nější poskoci? Debata skončila. Všichni věděli, o kom ta kancelářská krysa mluví. Pan, u mě všechno končí, pokud nenajdu někoho dalšího, na koho bych to hodil. Lehce stlumili světla. Strykn se ujistil, že má správně utaženou kravatu. Konferenční místnost byla relativně temná. Nešlo však o žádný pokus o utajení, protože členové podvýboru se navzájem dávno znali. Všichni chodili na stejné koktejlové večírky to jen zástupce kongresu u UPKM bude pro svoji prezentaci v PowerPointu o honu na Frankse používat projektor. Byly uprostřed zatracené státní katastrofy, ale jeden vládní úředníček si samozřejmě najde čas udělat podělanou přednášku o jejich reakci. Tihle lidé jsou jako špatný stereotyp. Prezentace mu však mohla pomoct. Zjistil, že vyšetřování UPKM přineslo pár nesrovnalostí, především kvůli Franksovi, když se mu podařilo postřelit jeho japonského pavoučího démona, který pak všude rozstříkl forenzní důkazy. To však Frank se neočistí a většina podvýboru si to stejně vyložila takže si Franks přivedl neznámou pomoc. Televize na stěně nabízela přímý přenos situace u stolu. Nebyl to obvyklý drahý stůl a Strickon doufal, že si prezident svůj bunkr užívá. Sice mu nenabízel pohodlí domova, ale když měl přežít třetí světovou válku, mohl by odolat i Franksovi. No, přinejmenším by mohl Franksovi nějaký čas odolávat. Poslední šeptané hovory ustaly, když se prezident usadil do křesla. Měl na sobě golfovou košili a čepici Niké. Je to zapnuté? Jsme tady, pane prezidente, ozval se jeden kongresmen. Co se to sakra děje, chtěl vědět prezident. Pohledem zkoumal vlastní monitor. Aleksandře, informujte mě, Přesně tak, vládní děvky. Požádal mě jako prvního. Strykn vstal. Franks byl před hodinou spatřen v nemocnici, kde se zatavuje ředitel UPKM Stárek. Franks zneškodnil několik strážných, nechal u Starka ultimátum a pokusil se utéct přes tunely metra. Jeden z mých týmů ho pronásledoval. V následném boji bylo zabito nebo zraněno několik mých mužů. Došlo i ke zranění několika civilistů. Nic, co bychom nedokázali zakrýt, ujistil prezidenta nový zástupce UPKM, který zaskakoval za Stárka. Strykn ho probodl smrtícím pohledem. Jejich snadná práce je všem ukradená. Zástupce UPKM zmlkl. Frank se naposledy viděli v tunelech. Pátrání pokračuje. On unikl? zeptal se nevěřícně prezident. Jak je to možné? Můj tým zahájil sledování několik minut po zaměření, ale reakce u PKM byla příliš pomalá řekl Strickn a bez mrknutí oka, tím svého rivala strčil pod autobus. Zástupce UPKM byl příliš překvapený, aby dokázal rychle zareagovat, ale to se dalo čekat. Stark byl slabý vůdce a nepošle na schůzku pod výboru někoho, kdo by ho mohl zastínit. Strickn pokračoval. Má taktická jednotka na neštěstí neměla dostatečné zdraje. Aby ho dostala včas. Frank se mentálně degeneruje, ale po fyzické stránce je téměř nezničitelný a jeho mysl, jakoli pomílená narůstající paranojou, si udržuje zvířecí mazanost. Kdybych měl zdroje, o které jsem žádal, měli bychom šanci. Zase tohle. Povzdechl si prezident. Odpuste, pané, ale někdy k porážce monstra potřebujete vlastní monstrum. Vy monstra máte. Nemáme nic, co by se mohlo rovnat frexovi Ale můžeme mít a ty to víš. Schromáždili jsme speciální kontrolovatelné zdroje, ale Frank má svou vlastní kategorii. Kdybychom měli na místě lepší zdroje, tento rozhovor by nikdy neproběhl. Prezident se zamračil. Takže my máme problém s Frankensteinem a vy chcete postavit spoustu dalších, co nás z toho starého zbaví. Zničíme ho, ale co je důležitější, zároveň ho v našem strategickém arzenálu nahradíme. Bylo obtížné udržovat neutrální výraz. Byl rád, že má zdravotní výmluvu, díky které může i ve slabém světle nosit tmavé brýle, protože pochyboval, že by dokázal zakrýt opovržení ve svých očích. Tyto stroje budou mít zabudované sebevražedné pojistky a bude je možné kdykoliv eliminovat, což bohužel u staršího modelu není možné. Mluvíte o aktivaci projektu Nemesis? To nepřipadá v úvahu, namítl jeden kongresman. Proč? Kvůli smlouvě Benjamina Franklina. Zeptal se Strickn, když z náprsní kapsy vytáhl papír se vzkazem. Tohle je zpráva, kterou Frank nechal u ředitele Stárka. Každému z vás jsem poslal kopii. Mohli ji prostě přečíst nahlas, ale věděl, že na ně zapůsobí víc, když se ji přečtou sami. Jeden tajemník zapisovatel poskok, pochopil, co se mu naznačuje, a na projektoru se objevil zvětšený obraz Franksova úhledného písma na růžovém papíře. Pane prezidente, slouva byla porušena. Strikn okopíroval můj design, vytvořil mé nové verze. To je nepřípustné. To oni napadli u PKM. Pokud ta stvoření zlikvidujete a potrestáte strikna, vzdám se. Pokud nebudete jednat, bude to považováno za spolupráci a podle smlouvy se spolupráce v této záležitosti trestá smrtí. Zabiju každého, kdo Stryknovi pomáhá. Dokud nebude smlouva obnovena, mé závazky proti vládě Spojených států amerických jsou zrušeny. Takové jsou mé podmínky. Franks Prezident měl ve tváři opravdu zábavný výraz, když se dostal k části o trestu smrti, skoro jako by to ranilo jeho city. Tomu muže smrtí vyhrožovali denně, ale málo kdy to byl někdo, kdo by byl schopný hrozbu reálně naplnit. Konferenční místnost byla velice tichá. Strikn by to sám nedokázal zařídit lépe. Jsem rád, že jsi tak předvídatelný, výhružný kretén, Frenksi. Obvinuje vás, že jste napadl u PKM? Ano, a zjevně jsem to provedl s pomocí vojáků, kteří zatím neexistují. Nevěděl jsem, že vlastní stroj času, pane prezidente. Pár nervózních uchechtnutí. Frank má halucinace. Moji experti se domnívají, že jeho mentální funkce degenerují již léta. Já osobně se domnívám, že vstup do jiné dimenze a následné zničení svrchovaného pána Hruzy mohlo jeho stav ještě zhoršit. Tento incident před podvýborem zmínil ze dvou důvodů. Franks se sám rozhodl na vzdory rozkazům napadnout cizí vesmír a odpálil tam mimozemského boha. Pokud dokázal zabít jeho, co by v porovnání s ním byl atentát na prezidenta? Na jeho obviněních nic není? zeptala se kongresmenka. Samozřejmě, že ne. Viděli jste moje zprávy, proto víte, že projekt Nemezis existuje jen na papíře. Bylo mi nařízeno ctít smlouvu a to jsem také udělal. Frank mě považuje za nepřítele a vymyslel si tenhle nesmysl, aby se ospravedlnil, protože jsem se vyjádřil proti jeho dalšímu zaměstnávání. Pokud to pod výboru udělá radost, Můžeme si zajet do jakéhokoliv zařízení STFU a já předložím veškeré záznamy k auditu. Jsem jako otevřená kniha. Vezmeme vás za slovo, varovala ho kongresmenka. Zdálo se, že jim to stačí. Žabaři, to dřív zamrzne peklo. Nech se tihle idioti podívají na skutečnou práci za jeho tajnými operacemi. Pak vás to uklidní, madam. Netuším, jak by kdokoliv z nás mohl být klidný, když venku žádí ten šílenec. Ze svých paranoidních představ mě, ale v nebezpečí jste všichni. Rád bych každému z vás nabídl několik svých mužů, abych posílili vaši současnou ochranku. Pokud však Frank půjde po vás nebo po vašich rodinách. Strickon omluvně rozhodil rukama. Taktická jednotka má skvělé muže. Jedny z nejlepších, ale obávám se, že jsou to pouzí lidé. Ale nic lepšího vám nabídnout nemohu. Zatím. Členové podvýboru se vyměnili nervózní pohledy. Když se objeví nějaké děsivé nadpřirozené stvůry, je mojí povinností udržet vás všechny v bezpečí. Ale nedovolíte mi mít vojáky mezi, kteří by vám zajistili skutečnou bezpečnost. <těk> Já přeji sladké sny, přátelé. Je to jen jeden člověk, namítla kongresmenka. Nikdy neudělejte tu chybu, že byste ho považovali za pouhého člověka. Je studnicí 300 let bojových zkušeností, usídlených v tělece odmítá zemřít. Když jsem se o Franksovi poprvé dozvěděl, zeptal jsem se dvejna Majerse, jaký vojenský výcvik u nás Franks podstoupil. Jeho odpověď zněla všechny. Umí létat stíhačkou, plave rychleji než nejvysíl. A na tisíc metrů vás v ložnici zastřelí ostřelovací puškou. Franks byl proškolen v používání jaderných, biologických, chemických i nepozemských zbraní hromadného něčení. Zná náš systém, plány i slabá místa. Pokud můžeme někde krvácet, pak je to Franks, kdo v ruce drží přitvu. Nelze odádnout, co udělá. Příště. Strykn se podíval zpět na prezidenta. Vypadal znepokojeně, ale tentokrát četl něco před sebou. Byl to list starého papíru zapečetěný ve skle. Smlouva. Dobře, jen ať si uvědomí, jak vážná situace je. Myslím, že my všichni tady jsme smlouvu mnohokrát četli, pane prezidente. Lituji, že to zašlo tak daleko. Věřte mi, pane Frank, slovo dotrží. Dokud si bude myslet, že jsme porušili dohodu, nepřestane. Dávám vám své slovo, že ho chytíme. Kdybychom měli k dispozici lepší nástroje, dopadl bych ho rychleji, ale udělám, co půjde se zdroji, které mi dáte k dispozici. Pokud nás tedy má Frank svům zapít zabít za něco, co jsme neudělali, jak dlouho bude trvat, než se ten projekt stane realitou? Ten kongresman byl vyděšený, pravděpodobně si představoval, jak ho Frank vraždí s celou jeho rodinou. To je dobrá otázka. Prezident už několikrát váhal, že mu povolení dá. Tahle hrozba ho přes okraj dostane. – Teoreticky, jak dlouho by trvalo postavit tyto vojáky nemesis. Skutečná čísla zahrnovala šest měsíců v růstové nádrži, kdy byly bombardováni znalostmi a kontrolními stimuly, aby získali bojové dovednosti, a pak rok výcviku a testů, ale i tak první prototyp Frank se zabít nedokázal. Udáním příliš nízkého čísla, které by obhájilo již existující vojáky, by jen vzbudil podezření, že Franks říká pravdu. Zatím jsme to nikdy neudělali, pane. Uděláme, co bude v našich silách. Čím dříve začneme, tím dřív budeme mít připravenou náhradu za Frankse. Jistě, rád bych Frankse chytil dřív, než budou noví vojáci připraveni, ale pokud to kvůli nevhodnému načasování odložíme, nebudou nám moci pomoct další hrozbou nebo tou pod ní. Upřímně řečeno, nemít v našem nadpřirozeném arzenálu Frankse bude pro národní bezpečnost velký. Rána. A my ho ztratíme v každém případě. Kdo ví, kdy dojde k dalšímu Las Vegas nebo Copper Lake, ale určitě k tomu dojde. Potřebujeme vojáky, co přežijí v nepřirozeném prostředí, které by normálního člověka zabilo. Času není nazbyt, proto bychom první várku měli vytvořit tak rychle, jak jen to bude možné. Ale budou mít nainstalované smrtící spouště? Samozřejmě. Pošleme kodovanou zprávu a oni okamžitě zemřou. Jejich těla se navíc rozloží a zničí se tím veškeré důkazy. To vše stisknutím jediného tlačítka. No, v tom případě bych chtěl mít jedno z těch tlačítek. Řekl prezident. Jako by se chystal nechat necvičeného nevzdělance rozhodnout, kdy je správný čas zničit jeho životní dílo. A prezidentovi se s oblibou tradovalo, že kdyby otevřel s sedernými kódy, vyletěly by z něj jen balónky a konfety jako z dětského dárku. Zbraně je lepší nechat v rukou dospělých, kteří chápou, že průzkumy veřejného mínění nemůžou být důležitější než zákony fyziky. Jistě, pane prezidente, mám to chápat jako svolení. Všichni členové podvýboru zírali na obrazovku. Pokud někdo z nich nesouhlasil, bál se svou námitku vyslovit na hlas tak dlouho se spoléhali na Frankse, že nevěděli, co si mají počít, když jejich hlídací pes dostal v Ano, Ono, pane Strykne, pro zatím svolení. Udělejte jich pár, pak je otestujeme, prohlédneme a znovu otestujeme, než vám tento podvýbor odsouhlasí další zdroje pro Nemezis. Pokud budou fungovat, jak očekáváme, posuneme se dál. Už bylo sakra na čase. Moudré rozhodnutí, pane. dohlédnu na detaily. A jak mezi tím chcete dopadnout Frankse? Strikn se usmál. Když Franks rozprášil s tým, byla to poslední kapka. Nastal čas sehnat pomoc. Už přesunul nezbytné zdroje z jednoho černého účtu na oficiální. Použijeme kontraktory.